que acostumats a que ens anem tan lluny, a vegades, a comentar coses d'altres mons, doncs avui me'n vaig molt a prop. dir que a prop, però també és lluny. Què hi farem? És que té de ser així, perquè hi ha tantes coses per recordar, tantes coses per anar a veure, tantes coses per pensar perquè hi han coses que són curioses, et dona molt que pensar. Me'n vaig cap a Galícia. Galícia? em vaig cap a Galícia? Me'n vaig cap a la Corunya. Me'n vaig cap a la Corunya. És una banda molt maca, també, eh? És que tot arreu és maco. Tot arreu és bonic. Me'n vaig cap a un lloc on hi ha, amb una paraula. El, l, o sí, és exactament el que vaig a dir ara. un far construït pels romans en el segle I, que encara està funcionant i que va ser declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO en l'any 2009. Per tant, és l'únic que hi ha en el món. de moments no, no ses'ha descoberta més, o sí, sigui, que és del segle I i està en funcionament en aquest moment per tant és una important una important Ui. veure aquest far se'n diu la torre d'Hèrcules se'n diu tal qual quan per exemple anem cap a Galícia i a la Corunya doncs hi ha molts llocs que es veu una torre que es veu que és un far, encara que sigui d'una manera o d'una altra, però es veu que és un far. I la Torre d'Hércules està representada per tot arreu. Vas a un restaurant, pues doncs segur que hi ha una fotografia de la Torre d'Hércules. Vas a una botiga, doncs també veus una fotografia de la Torre d'Hércules. Bé, la Torre d'Hércules és tan famosa, tan famosa perquè és l'únic, però l'únic que hi ha diguéssim, tan antic, tan antic. I bé, explicarem coses curioses que són només parlant de la Torre d'Hèrcules. A veure, al segle XIII tenim un personatge que se n'ha parlat molt, Alfonso Disé, el savi, per això es deia el savi, que va deixar constància de que aquest far se'n diu... La torre d'Hèrcules, per què? Perquè hi ha una llegenda. Una llegenda que en aquestes terres, aquí en el posto on està ara el famós far, la torre d'Hèrcules, que en diuen, doncs diuen que en allà, a veure, és llegenda. Sabem que les llegendes pot haver una part de veritat i una part que no ho és, però expliquem-ho. expliquen, que, o sigui, en el fons d'Isè, el savi, al segle XIII, va explicar i va fer escriure amb una persona el que ell explicava, segons la llegenda que hi havia, que existia les terres de la Corunya, que per això hi ha aquesta torre que es diu Aixins. Hi havia un gegant, un gegant que bé, tenia atoritzat a tothom, a tota la gent que vivien allà. Aleshores, la gent va demanar ajuda. "Per favor, té que venir algú que ens ajudi, perquè tenim un gegant que fa moltes coses dolentes. Fa mal, destrossa, fa de tot i és horrorós. Estem parlant de llegenda, val? Llavoren's van demanar ajuda al fill del Déu Zeus. Van demanar, per favor, nosaltres no podem enfrentar-nos amb un gegant d'aquest tipus. I aleshores va venir una persona enviada per el Zeus, que era l'Hèrcules. L'Hèrcules, ho sabem, almenys ho hem vist dibuixat, és igual, amb llegendes, amb dibuixos, amb coses una persona molt forta, molt forta, molt forta, molt forta, que van pensar que era la més forta per poder enfrentar-se amb el gegant. Es va enfrentar amb el gegant durant tres llargs dies. Després d'una lluita molt dura, molt dura, molt dura, l'Hèrcules va vèncer i va matar en el famós gegant. Diuen que li va tallar el cap llavor ens van dir per recordar aquesta victòria posarem el cap d'aquest el cap que estava tallat d'aquest gegant en aquí que és on hi ha ara la torre i sobre el cap farem construir una torre per recordar la victòria però li posarem en aquesta torre el nom de Hèrcules. O sigui que quan nem a la torre d'Hèrcules, el guia ens explica sempre aquesta llegenda, perquè es diu Hèrcules, qui era, que va passar i que a sota d'on està aquesta torre hi ha el cap, o no, ja, ja no deu haver res de res, el cap, sobre d'ella es va construir la torre i amb el nom, d'Hèrcules, per tant, recordant a la persona que va o sí sigui, matar en el gegant que portava debòlit a tota la gent d'aquella terra. Sempre diem, sempre ho diem, que les llegendes mm, totes no són veritat, perquè amb els anys s'hi han afegit coses o s'han tret d'altres. Però, que sí se sap que sempre hi ha una part gran que és veritat. Per tant, és una llegenda, d'aquesta llegenda en podem treure la part que nosaltres creiem, però que és curiós, és curiós. Bé, ara anem a dir, aquesta famosa torre d'Hèrcules és l'únic far, l'únic far romà que encara funciona. Té 57 metres d'alçada i és del segle primer. Per tant, de nhi no? De nhi do déu -do. Com a curiositats, també podríem dir que durant molt temps, molt temps, o sigui, per exemple, la Torre d'Hèrcules va ser far durant segles i segles i segles, però fins al segle cinquè, Després es va estar en punts suspensius perquè no se sap exactament què és el que va passar. No se sap. El que sí se sap és que al cap de molts anys, o sigui, hi ha una part que està que no se sap què va passar. Però hi ha una part que és, quan verdaderament arribem a segles més avançat, que amb una paraula van pensar que aquesta torre, si és que el far no estava, amb, o si sigui, no funcionava, van recuperar-lo, van recuperar-lo com a funció de far. I, en realitat, amb una, o sigui, hem dit que durant molts segles ja era. Per què? El far està posat en un lloc que, verdaderament, es necessita que ajudi en els barcos. Perquè és un tros de mar que allà el vent, quan pica, pica d'una manera boja. Aleshores, hi havien molts barcos, però molts barcos que s'estrellaven. Molts, molts, molts. Aleshores, aquest far va ajudar a molta gent a no estrellar-se, a no enfonsar-se i a no morir. Però, després, es tenen uns anys que no van deixar escrit què va passar. Al cap d'uns anys... Va començar a haver-hi molta gent, van canviar també diéssim els personatges que hi eren, perquè hi van haver-hi guerres i coses i al cap d'uns anys van, van tornar a recuperar aquesta torre com a funció de far, o sihauria sigui, estar un temps amb revolucions i guerra, guerres que es va apagar i va tornar-hi. Aleshores va ser una alegria gran per tothom com a referència pels navegants. I a partir d'aquí, era quasi una visita obligada pels viatgers. Quan, per exemple, un barco s'acostava allà i veia el far, deia, oh, quin far més meravellós quan el van reconstruir altra vegada, quan el van posar en vòrbit altra vegada. Aleshores, I la majoria de capitans o de treballadors que estaven en els barcos i que donaven les gràcies en aquest far per haver-los ajudat a arribar a la costa sense perill, doncs naven, a veure aquesta torre. Es va convertir en una visita obligada. Bé, aleshores, diria, com a curiositat, perquè s'hi pot anar tranquil·lament, queda una mica allunyat dels llocs, a on s'hi viu, però es pot agafar un cotxe tranquil·lament i arribar-hi. És una torre que es divideix en tres pisos i a l'últim, el més alt, està coronat, diríem, amb una cúpula a on s'encenia el foc. Perdó, on s'encenia, eh? On s'encen no, perquè de fars moderns tots ja van amb llum. Però estem parlant de que quan el van començar, que era el segle I, ens podem imaginar que va estar durant molts i molts i molts anys amb foc. Aleshores, i, eh, o sigui, mmm, s'han fet a dins, s'han arreglat moltes coses perquè abans era tot d'una manera exterior. Hi havia una escala que anava donant la volta al voltant. O sí, sigui, s'han trobat dibuixos molt antics que es veia la torre, la torre com la que hi ha ara, però al voltant de la torre hi havia escala, o sigui, que el que estava per encendre el foc a d'alt tenia que anar des de baix des de terra fins als 57 metres que és on hi ha la cúpula, o sigui, amb una paraula anava donant voltes, l'escala anava donant voltes per tot al voltant de la torre, fins a arribar dalt, o sigui que podem imaginar se que era bastant, uh, bastant rato per pujar, per baixar no tant, però per pujar, sí. Aleshores, amb una paraula, hi havia, tal com diem, una escala al voltant i també un tros de rampa, diuen, perquè van trobar una, un tros de rampa que estava mm, fet amb el bé. S'imaginen que la, la rampa també d'hauria de ser-hi. El que passa que amb els anys va desaparèixer. Hi havia una escala per un cantó. O sigui, l'escala va vale, donar la volta al far. I una rampa, que també donava la volta, però la rampa va desaparèixer. O sigui, es, ve, es va quedar un tros de rampa. I lo que s'imaginen és que la rampa, perquè tot això era exterior, era possiblement per pujar, per exemple, eh, amb una paraula carros o carretes, no ho sabem que transportaven el combustible pel far. Com que no hi havia ascensor no hi havia res amb una paraula, tenien que fer-ho tot, així. no se sap tampoc si era carro tirat per un animal, o era un carro arrastrat per una persona. Però que hi, hagi, que, que hi hagués algun dibuix que hi es veia l'escala que anava tot al voltant i que es veia també unes pujades, unes rampes, encara que quan el van renovar van trobar una part de rampa i les escales una part d'escala, de vol dir que verdament es havia fet servir, però aquests anys que no se sap absolutament res que ha quedat en blanc, doncs, deuria, clar, si ningú el feia servir, eh, les tempestats que allà són molt fortes i tot això, deuria derruir tota aquesta part que no va existir. Aleshores, ara avui dia, eh, avui dia, que no cal dir que no tenen que pujar ni la llenya ni tenen que pujar, eh, diguéssim, les escales, ho fan d'una manera automàtica tot, mm, hi ha també una senyal molt curiosa, que és una senyal que se sent des els vaixells a 7 milles. O sigui, una cosa és la llum, el raig de llum, i l'altra és aquesta senyal és una senyal que ajuda però moltíssim entre el, entre el foc el, el foc, dic el foc, entre el llarrat de llum i també aquesta, aquesta senyal que se sent que se sent a 7 milles. Facilita molt la navegació per la costa i l'entrada als barcos, perquè la llum va de manera que ajuda a l'entrada dels barcos en el port de la Crunya. O sigui, és que és un lloc que la història, la història diu que hi van haver-hi i tants i tants vaixells que van enfonsar-se per la manca de, de far, per la manca després durant aquests anys que, que s'ha es, que perdut la història pràcticament del far, que hi van haver -hi molts, vaixells, molts vaixells molts vaixells que van desaparèixer però avui dia doncs no té les escales per fora ni la rampa però és la mateixa alçada és el mateix, la mateixa construcció sense el que és les escales i la rampa està preciós, molt bonic hi ha aparcament per tot perquè pràcticament tot aquell que va cap a la Corunya tothom vol anar-lo a veure Tres més per avui com sempre, des d'aquí Donals-hi les gràcies per estar en el nostre el nostre ratet que estem amb tots vostès. Els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai. Gràcies, amics. Fins al dia vinent. Muah. Adeu, adeu, adeu, fins al dia vinent. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura